24. fejezet. Az ágyban ébredek a hátamon fekve, a szolgálati fegyverem mellett a telefonommal a kezemben, és napfény ragyok be a közeli ablakon keresztül. Tulajdonképpen pizsamában vagyok, felemelem a telefonom, és megnézem az időt. Reggel 9 óra. Hét órát aludtam először a hónapban.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 Ma? Feltétlenül még ma? Rendben, természetesen Láv Forgatom a szemeimet a hangsúlyos Láv kifejezésén, és leteszem, majd tárcsázom Tiktakot. Két óra lájlá! emlékeztet. A New Yorki áldozatunk. Emerson? Emerson? Rendben, egy Wall street fickó, megszerezted az ügyfelei listáját? Igen.